з написом «Платформа номер 9 і три чверті». Він таки досяг свого. Над головами гумінкою юрби слався дим паротяга, а між ногами снували коти найусілякішої масті. Роздратоване ухання сов перекривало загальний галос із крегіт важких валіз. Перші кілька вагонів уже були забиті учнями. Дехто з них перехилився з вікон і розмовляв зі своїми родинами. А дехто сварився за кращі місця. Гаррі зі своїм візочком рушив уздовж платформи, шукаючи вільного місця. Він проминув кругловидого хлопця і почув, як той не «Бабусю, я знову десь жабку загубив». «Ох, невіле!» зітхнула літня жінка. Навколо хлопця з кісками в стилі регі зібрався невеличкий на натовп. «Дай глянути, лі? Ну, швидше!» Хлопець підняв накривку коробки, яку тримав у руках, і всі пронизливо заверещали, бо звідти вистромилася чиясь довга волохата лапа. Гаррі, Пробивався крізь натовп, аж поки майже у хвості потяга знайшов незайняте купе. Спочатку він заніс туди Гедвігу, а тоді став штурхати й пхати до дверей вагона валізу. Гаррі намагався поставити її на східці, та заледво відривав від землі один її край і двічі, боляче прибив собі ноги. «Допомогти?» – озвався один з рудих близнюків з якими Гаррі зустрівся коло турнікета. «Так, будь ласка!» – засапавшись, мовив Гаррі. Гей, Фред! На поміч!» З допомогою близнюків Гарріну валізу нарешті запхали до купе. «Дякую!» – сказав Гаррі, прибравши з очей, змокрив у чуприну. «А що це?» – зненацька запитав один близнюк, показуючи на рам у формі блискавки – «Оце так!» – вигукнув другий близнюк. «То ти?» «Це він!» – підтвердив перший близнюк. «Це ж ти?» – звернувся він до Гаррі. «Хто?» – розгубився Гаррі. «Гаррі Поттер!» – разом вимовили близнюки. «А, він?» – здогадався Гаррі. «Ну так, це я!» Обидва хлопці витріщилися на нього. І Гаррі відчув, що червоніє. Аж тут, на превелику його втіху, з відчинених дверей вагона долинув голос. «Фред! Джордж! Де ви там? Мамо, ми тут!» Глянувши востаннє на Гаррі, близнюки вийшли з вагона. Гаррі сів біля вікна і міг гнижком стежити за рудоволосою родиною на платформі і чути їхню розмову. Мати щойно витягла носову хустинку. «Рон, у тебе щось на носі!» Найменший хлопчик випручувався, але вона міцно його вхопили і стали витирати кінчик носа. «Мамо, пусти!» – прочався він. «Йо-йо-йо, і нас не цемний лонцик має сьось на носику!» – глузливо перекривив малого один з близнюків. «Заткнися!» – розгнівався Рон. «А де Персі?» – запитала мама. «Вже йде!» З'явився найстарший хлопець. Він уже встиг перебратися в чорну гогворцьку мантію, і на грудях у нього Гаррі помітив блискучий срібний значок із літерою «С». «Мамо, я ненадовго», – сказав хлопець. «Я в голові поїзда. Там є два купе для старост». «О, то ти вже староста Персії?" здивовано запитав один із близнюків. «А чого ж ти нам нічого не сказав? Ми навіть не здогадувались?» «Стривай, здається, він щось казав», встряв інший близнюк. «Одного разу, або й двічі. Одну хвилину. Цілісіньке літо!» «Замовкніть!» вурвав їх староста Персі. «На як це ти отримав нову мантію?» знову причепився один із близнюків. «Бо він староста!» сказала мати з любов'ю. «Араз любий!»